Unibertsia deko da, testu egin zer ikusi lurdez. Hemen bakarrizketa bada oso pertsonaia bereziaren bakarrizketa ba gainera. Ba du, adarretan ba galtzen den mutiko baten, ba, bakarrizketa adarretan bai arboletan eta bai itzeskoetan, denetan. Bai, bai. Bada unibertsia deko testu Hui, erabili dut, honezke ikasleekin zati bat. aurten e, hain zuzen ere, e, bada zati bat oso politxea e, aurrak... E, en estrofovia itzas sí. eh vuelta a vuelta a vuelta a casta da, danean eta aisuzen e, testu hori era bilienuen eh eskola batean aurten eh bat te, terminologia eh huts eta puztuen kontrako bueno, mesua mezua iraganean ezteko, ezta? eh Ekaslei. Egarorazteko eta, Ondo, Ondo bai badu, badu nik ustede. Klaustrofobia e... eta beregelan egonean ezine egon gauza bera badira ta beregelan egonean ezine egon eta kanpoan alde batetik bestera ibilu beharra gauza bera badira. Ordoan kanpoan alde batetik bestera ibilu beharra ta klaustrofobia gauza bera dira. Uh -huh. Eta orduan klaustrofobia itzail ordez ordezesan liteke kanpoan alde batetik bestera ibili beharra. Bai, eta adibidez, nik ustede utzientzia nor labaide zatekan ezintziaren munduan edo gabilzanok askotan hori aiten dugula, kanpoan ibili beharra duela esan beharrean kloftofobia esan, da orduan ematen du asko ere gehiago esaten dugu, baina ez dugu asko gehiago esaten batzuetan gutxiago esaten dugu. Uh -huh. Eta orduan orlako bakunako sona dirale guruau, nik uste dut oroar e, bizitzaz e, asko ikasten dela, eta bueno, bakoitza gara gure bizitzapuska, gure alorpuskan egiten ez da izan duzu xaraiz ikusteko aukerarik? Bai, aurkezpenean alkarrekin egon ginen. Bai, bai bueno, ez pertsonalki no. kaina bat hartuzesan direnuen lan hau egiten. Ah, noske, noske, bai bai, bai, bai, bai, bai, akullu ederra izanda gaina da gaine, bera. Ze gaitetzen sian ze, ze. nola joa gure hori. Eta bai, baiteneste no bai bai bai naiz, bai naiz, esaten, bai naiz. Bai, bai. Eta eta zeran eta gero gainera berarekin lan egin dut E, momentu batean bera eta zuzendariarekin, katalanarekin, sikurekin, kat e, sikomasorekin, hain zuzen ere e, nik liburu haitzuli eta liburua hau bukatuta gero e, eta ere inekon hartu zuen e, e, nolabait beraiek egindako antzerkirako egokitzapen na eh, nola egin zuten adaz ezati zituzten, ze urrenker aldaketa egin zituzten eta hori elkarrekin genuen hirurok. Uh -huh, bai, segulako elkar lana da alderdatze. Bai, eta gero e, horretan ere asko ikasi dut eh bueno, bai nererako eta santizkuntzarara izan aldetik eta ba gero Jose Ramonek egin duena izantzen, eh nolabait elkarrekin irakurri. Bueno, berak irakurri, baina nolabait testu egokitu eh Jose, Jose, Jose Ramonek. hori ez da egokia. Ez ez alderantz alderantzienen nenten aur ikasle. Alegia, e, zeuden liburu kozatian ikidatzi bezala, eta berak, berazan, e, gero hori berak, bere ahora eraman bertzuen, ezta. Eta hor dune, bere irabazkia pasa, eta nola baita egokitu gura, e, Jose Ramonen ahosko, ra. Eta hor e, bere er erritmoa eta bere zerak, hori pixka bat ezkondu, ezta. Suskinten lana, e, hautsiga gabe. egin. E, trampa ondiegirik egin gabe baina bai noski berak berak egin behar zuen gauza bazen eta nik aldordatateke imagina dezakezu ez, hizkuntzaren egokitzapena, aozkoa jose ramonen euskarak besteak nola bai bai, bai ezu denboraiek izan horrendik nor hor ateran dituen atunte guztiak ezkuntzeko durangoko azokan jokatuko do berak illaren seian euskalherrian lenda bizikoz argi izan eukaten alare lurdez e, lanak argitaratzen merezi zuela ze duzun posturan gehiago ematen du ja oso helburu jakin batekin idatzitako testua Ba, Egi esan, e, nik esan nio nean e, zeratzeko pasatzeko testua, e, eskatzen nio nazena izuzen ere katalanezko antzerkirakoa, ez da? Eta berak esan zidan, zaitik ezte zu liburua itzultzen, zetik ezte gu osorik egiten? E, Kontuazta, taliburatera dela liburu bezala, ta, eta gero egiten dugu e, euskerakotik. Eta gila esan ipostu naiz, ze leku batzutan ez nengoen oso ados esan dizuan bezala gaztelani asko itzulpenarekin, eta, eta barte, irutu ze baziela gauza batzuk ade, adibidez alemanetik euskerara e, gaztelani asko gabe hobeto egiten zirenak, eta alde horretatik... E, Postu naiz eh, nik alde batetik batetikan susuzkinten lana landu eh? eta itzulpenen hori zerdi batzu botata gera uste autobeto ezagutzen uela, eta hobeto eginahal izan dudala gaztelaniazko zubiri gabe euskerazko testutik bertatik euskarazko antzezlanerako egokitzapena.